Agnes arituta zerbait ezaten alegindu zen, baina terrazako maitik kristalesko pote bat hartu eta jaurti aintzien. Katuak orduan, jabeei begira elitu ziren estalketa da. Eta bide batez, esan dezagun, argi esan ere, praktikan Frantsesa hegoaldeko irakaskuntza sistematik dezagartu izenak, Ariagotu egin duela iparraldearen eta hegoaldearen arteko urrunketa. Martak, bengoz, gaurko gaua berezia izatean ahidu, eta benetan izango da berezia, biak bakarrik izango baitira etxean. Unaik, bere aletik, amonaren etxean egingo dulo, eta egoiz, berriz, lagun baten herrira doa, jaietara. Kontuan hartu behar da, jakina, Australian dezentea ardi gehiago bizi dela pertsona baina. Ministruak esan zuen, galdera dena dira, oporretati bueltatu ondoren aurrekontuak kontuak ez da oiatuko dituzela. Zuak, tamales, askotariko altxorrak hautz bihurtu urtu ditu orain baino lehen. Irudi di dira, beste askoren artean, Hitlerren garaikoak, erekin ofizial, eskola, museo, eta baita etxe partikularretako atarietan ere piztutako zuteak.